драматични балотажи, торнадо в деня за размисъл и полярно сияние в изборния ден, което обаче освети в червено единствено небето над нашата част от Европа. Любопитна подробност, подобно сияние е имало през 1954 година след смъртта на Сталин. Дали Бър България е същата или различна след тези избори и в какъв мащаб? Това ще се опитаме сега да разберем в коментарите. Поканила съм политолог в лицето на Пети Георгиева от Новобългарския университет. Добър ден! Добър ден! Социолог Алексей Пампоров от Българската академия на науките. Добро утро! И изборен експерт Стоил Стоилов, бив член на Обществения съвет на ЦИК, изборен наблюдател, с международен опит. Здравейте, господин Стоилов! Здравейте! Добър ден на вашите слушатели! Ами аз директно да ви попитам някаква изненада за вас в резултатите. Петя, да започнем от вас. Uh... Не може да се каже, че има големи изненади. Голямата изненада е, е доброто представяне на госпожа Ваня Григорова в София, която е, не само, че отвои е, гласовете, които получи на първи тур, но дори повече от два е, пъти е, получи. Сега чакаме да видим каква точно ще бъде разликата между двамата. Алексей Пампоров? Ами аз не мисля, че има изненада, по-скоро има... Наблюдения, моите наблюдения са за, за приятни резултати този път. Тоест, можем да кажем, че демокрацията в някакъв смисъл се завърна. Хората не гласуваха като коне с капаци ма, по места. И до сега никога в България не е имало чак такова разнообразие, такава пастрота на кметовете. Има много независими кметове, много кметове, които бяха контра на собствените си партии и в резултат на това се получиха добри резултати за тях. Примерно, с, Примерно да. с район Студентски в София. Кандидат, силен районен кмет, успешен от, от ДСБ, който обаче каза, аз не мога да гласувам за господин Терезийски, защото неговия Чичо Терзиев. някога... Терезиев, извинявайте. Неговия Чичо някога ме, е, се опита да ме върбува за държавна сигурност и аз просто няма как. И затова беше изхвърлен от листите и беше сложен друг човек. И той би, другия човек, реално ДСБ, срещу подъжаване промяната в момента виждаме, те събряха 60-70% в район студентски, но се скараха вътре в себе си. Тоест оптимизъм да. за състоянието на демокрацията и мъдростта да. на избирателя, да. така ли? А, а, стоил Стоилов, вие какво виждате? Има ли изненада от гледна точка и на изборна технология, защото говорихме си а, преди, а, преди самия ефир за това, че изборните наблюдатели следят процеси, а не се интересуват толкова от резултатите, обаче пък нашите слушатели се интересуват от резултатите. О, вашите слушатели може да се интересуват, но аз съм обучаван последните доста години да не се интересувам от uh, резултатите, от uh, кандидатите като резултати. Uh, за мен изненадата беше това търскане и късане на ризи по повод недействителните гласове. В 2015 година ние имаме 14. 0,6 15 15,09 и сега имаме само с 0,37% повишаване на процента на недействителните гласове. Говорите за първия тур? Говоря за първия тур, където е проблема. Сега, между време, но между 2 и 15, това е почти веднага след изборния кодекс новия. И днешния, с миналата неделя, Правна комисия и парламента направиха около 20-ти, ако не се лъжа, промени в изборния кодекс. Добре обаче най-същественото от тях беше машинното гласуване. Така. А вие сравнявате ли с машинно гласуване сравнявам, процента на действителни Сравнявам с много неща. И именно тези, които направиха машинното гласуване задължително, за мен бяха много голямо разочарование вместо да се бръкне в някои елементи на изборния кодекс, които биха могли рязко да повишат качеството на секционните избирателни комисии, да ограничат ролята на партиите в тяхното номиниране и така нататък, се отиде на драстично въвеждане задължително-машино машинно гласуване, което като резултат, ако гледате профила на намаляване на избирателната активност, точно между Април 2021 и Юли 2021 срива е с 580 хиляди. Сега разбира се, има най-различни коментари, ма това не е заради машините, бабите се теглят пенсиите на машини и така нататък. Аз продължавам да съм убеден, че машиното гласуване въведе един образователен и технологичен цен, с който изгони доста хора от това. И до сега не можем да го възстановим и имаме от 2 и последни парламентарни избори, преди априлските, до сега 1 милион спад на избирателния корпус страната. Обаче, обаче, първият тур беше в хибриден вариант. Машини плюс хартия и ние видяхме дефектите на хартияното гласуване. А, вие казвате, че винаги е било така, ако влезем в този вид изборни технологии и видеонаблюданието, което ни показа една отчаиваща, ако използвам. А, това като контрапункт на оптимизма на социолога Алексей Пампоров. Добре, мъдро гласува избирателя, обаче ние видяхме едни договорки в а, а, секционните избирателни комисии, които меко казано са обидни за нашето гражданско достоинство. Петия? А, това, което искам да кажа е, че а... Партиите, обикновено когато са в а, а, контекст на несигурност на силна волатилност прибягват към някакви промени в изборните правила това е известно и утвърдено а, не е изключено дори има чести примери в които тези, които въвеждат някакви промени са първите губищи от тези промени а, но това, което искам да кажа е, че ако не се промени политическата култура, ако не се промени качеството на партиите с въвеждането на скъпоструващи технологични инструменти, ние можем само да наблюдаваме и да видим как всъщност се случват нещата, но какви са последствията от това? Ние видя, е, нека да видим, ако няма санкции, ако няма наказания, ако няма. Е, е, е, десетилетия наред слушаме как има купуване на гласове. Десетилетия наред имаме сигнали, но ние видяхме ли някакви последици, Дисциплиниращи след тези разкрития. Значи, точно тук бих се противопоставил така на колегата за образователния ценс. Не, е вярвам, че въведаха машините образователен ценс. Машините по-скоро изсветлиха, прекратиха купуването на гласове. От години в България, аз следя от също 98-ма година, съм на терен в различни ромски махали, във връзка с изборите, от години в България не съм се уморил и с теб сме го водили тук този разговор. Повтарям и казваме, хората ги няма, не, не се купуват гласове в махалите, няма го да нещо, купуват се секционни комисии, добавят се, хората са в чужбина. А отидете в Столипино, Столипино номинално се води, че квартал от 40 000 души, ако отидете в момента там, мога да се хвана с всеки на бас, има не повече от 15 000 души. В, в а колко гласуващи? Сега не знам колко са в момента гласуващите, да. но това сме го гледали и в сливани. Значи, махала, която е 5-6 хиляди души гласоподаватели, изведнъж вади 12 хиляди бюлетини. И казват, ма те са неграмотни, затова се подписват. Просто се. Слагат се ни къщата в списъците на хора, които ги няма и се добавят и ни бюлетини в чували. Машините прекратиха добавянето на бюлетини в, чуж... в чували и, и, и тази изкуствено изглеждаща активност. Това изглежда много сериозно. Купуване на ниво СИК, а не. Купуване винаги на ниво избирател, винаги който се дърпа от къщата си. Купуват. Казвате, винаги е било така. А, Стоил Стоилов, изборен на експерт. Значи, Наблюдението, което а, а, се въведе тук в последните два избора, за мен отвори една а, голяма въпросителна. А че ние можем да говорим вече, че а, има. че избирателни комисии представляват други анклави, други ментални ценности. Виждате най-прогресивната най партия, която се бори за законност и така нататък. нейният председател в село Малорад прави шторотии някакви. На първо приближение аз бих питал журналиста вие намерехте ли тамошния координатор? Питахте ли го от къде е изкопата я? Личност, която така с лека ръка пише преференция. А впрочем, пише преференция на партия Възраждане. Така, а значит, говорим за партия, продължаваме промяната демократична да, България, да, да. представителната. Така, укрепи, изглежда, че имбукси. партия Възраждане е вкарала своя агент за влияние вътре, за да срине, да се имичова щета на, на друга партия. Разбирате ли, Бития човек в Виден, а, че, да те снимат и ти да налиташ на бой, да нанесеш побой върху някого, това за мен е вече тотален сриф на, на, на всякакви е, разбирания. Да те снимат, мен... да знаеш, че те снимат и да говориш за това, че дай тук на нашото момче или дай да подкрепим Бате, е, бате Бай боче, или Еди дага, кой си. А За мен в момента журналистите трябва през ден да висят в прокуратурата и в съда и да питат какво стана с разследването влезе в съдебна фаза. Докато а, виновни за подобно поведение не получат бой по главата от съдебната система, а, ние няма да прогресираме не с машини, а с космически апарати. Да Петия Георгиева? А, искам само да кажа, че за малките населени места, там където нови политически формации все още нямат структури, а, селекцията на това, кой ще ни представлява, е малко на случайен принцип, който би желал. Т.е. не можем да очакваме лоялност от а, този председател. А, от друга страна, обаче, гръз... обаче... Общото разбиране за това каква е, какъв е смисъла на изборите и какво правиш като секционна избирателна комисия там, кой би трябвало да понесе институционалната отговорност? Знаят ли тези хора каква работа извършват и в името на какво? Би трябвало те да са преминали през обучение. А, обаче това, което искам да кажа а, е следното, че наблюдавам, особено в социалните мрежи, а, отваряне на гражданските гласове, дори сред а, редови граждани в провинцията, които излизат с предложения. Нека, например, а, комисиите, които са в малките населени места, да не са а, а, хората, които са родом от там. Нека да ги сменим. Това идва от долу нагоре, като предложение. То, това е единствения начин, защото т.е. да не са от същото населено а, място. А, да се размества. То, е, то е нормално, значи в, в, в малките населени места всички хора се познават. се познават. То се знае кой купува, знае се кой е минал, преди това е село и е раздал пари. Не, така че единственият начин нещо аз за това, когато имаше една инициатива, ти Буриш, казахме, вие с тази инициатива ще легитимирате купения вод. Защото казахме, ние ниеме човек, ма вие имате човек, който случайно сте взели от някъде и вие не го знаете той на кого е, той е човек. Спомняме си и, и а, така големия, дълбокия смисъл на рап-пасента Имам човек. А, секунда а, до кратките новини Стоил Устилов. Госпожо, голяма част от нещата, които сега ще коментираме, вече бяха коментирани 2014 година преди приемането на този изборен кодекс не бяха прияти. Прочутото село Буковвък, което го видяхме. Ами, пратете сико от друго място и полицейския екип от друго място. Ясно е посланието тук, а ще продължим след кратките новини в 10.30.